Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa men të bjaahum bi Ihsan ila Jumiddin. Allah në gjallahu ala falënderojmë dhe betëm për ti ndim dhe falë e kërkojmë nërsa lafdata dhe bekimet Allah u qofshin bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi familin shokët dhe të gjithë ata që ndikin këtë rukë dillin hën të kësaj vëtë. Tërëllazër, kemi mbetur të trajtojmë disa prestacionive të rëndëseshme nga stacionet të të regimit dhe rëfimit në bëj dhe ju kujtojtë që kemi folë dhe të të të për diso nga stazion të rëndësishme dhe kemi thënë se këtë regim me dëvërtit, këtë ato që ka zhoti gjellë dhe gjellalu e ka përmend, ka të bëj me një përshkrim të shkurëtër, por shumë dhe me thënës për jetën bitok. Andaj, kemi thënë se njohja e këti rëfimi, njohja e këti të regimi, Realisht i emocionon njeriu të një edhe jetën e poezisë. I emocionon njeriu të një çrë ato çka zhvillohet mbi fytyrën e tokës. E kam përmendur disa herë se njohja e tregimeve të Ademit aleyhisselam të ndër Allahu dhe motra na jep më vërtet kuptime të thella, kuptime të rëndësishme, kuptime shumë frymëzuese e inspiruese për tëra çka të bëjmë me jetën tonë mbi fytyrën e tokës. Pra që arsyeja dietarët i kanë kushtuar vëmendje të madhe këtij tregimi dhe zakonisht nuk janë mjaftuar me diçka dobi sipërfaqësore dhe të përgjithshme, por kanë preferuar detajizimin dhe sqarimin sa më të thekët të këtij rrëfimit. Andaj edhe pse jemi në legjëratën e tretë sonte në lidhje me Ademin Aleysam, prapë se prap nuk kur diçka e çuditshme, nuk kur diçka e pazakontshme, ç'po një rrëfim kaq të pasur, kaq të bollshëm, kaq të begat, do të thotë të ketë kaç dobi dhe kaç mirësi. Dhe pse u ka përmendur se po munduemi që të shkurtojmë dhe të përmendim vetëm ato ndoshta pikat kyryesore dhe versionin përmbledhës të asaj që diëtorët kanë përmendur. Duket e përmenda qellësisht në këtë fillim dhe kanë përmendur edhe në takimin e kaluar dhe gjithmonë duhet ta përmendim që të jemi të vëmendshëm për ballë këtyre bega, këtyre msimeve dhe pikave që po i trajtojmë dhe si u kujtojë gjithë do legjerat, do të dhe të para, e dyta, po edhe sonët, e treta, do të kanë shumë pika. Një pëndalimi në stacionit kryesore të këti rëfimi, dhe pastaj gjithë stacion, po mundohemi me e ndërtu në disa pika kryesore. Por disa pika në një stacion, e disa në tjetërin, në fund pëndalim një grumbull pika, shtesat të gjithë ato janë më sima madje janë burime mësimsh që kanë të bëjnë me jetën tonë personale. Prandaj e kërkoj që ti kushtoj vëmendje këtyre pikave, ti kushtoj vëmendje këtyre mësimeve që të përmirësojmë gjendjen tonë, të përmirësojmë mënyrën e të menduarit tonë, kuptimet tona kështu më radhë. Kim i trajtuam në takimin e kaluar, do thotë atë shkeljen që e bëri Ademi Alayhis salam për kundër ndalesës që Zoti xhalla wala ja shpalli ola taqraba hadihi shajara dhe ti mos ju ofra ksoj pemë por ademi alayhi salam usprovua dhe ju ofrua ksoj pemë fa waswasa lahu mashshaitan allah jalla wala thot dhe u pshprit ti aty ne dhe u bëri bezvese shejtani duke e formuluar mashtrimin e tij në një formë shumë joshësë dhe mashtruese. Dhe këpër e që Ademi Alejson të hanë nga jë pëmë. Dhe ngrënjë nga pëmë këzruat më katë i parë i bërë nga anë e njëriut. Këshë më katë i, bë, i, i bërë nga anë e njëriut. Se i përket asaj që ka të bëj me raportin e Ademi Alejson me shëjtanin do të munduna që kësaj të jakushtoj një legjera të, të tërë nëse shumë më rëndësi të njohum bazat e këtyre raporteve. Mi të setë baza ndërtojtë raporti i njëriut me shëjtanin. Ta njohim këtë kries të Zotë i Gjellewala dhe të njohim cytjet dhe të njohim dhe të tëtë kur të të ti, që të imi të mbrojtë të të ruajtër, si kur që dhe të tëtë Zotë i Gjellewala në shumë vendën kur anë ka folë për te. E pasi që e kalujmë këtë fazë, Allah Ademi A.S. ngrëni nga E.O.P. Dhe sikur që e ceka, kjo, kjo ishte shkelje e parë dhe ishte mëkati i parën bi, otot, që u ngarkua me te njërijo. Allahu Gjellera kër përmend, të ndëruar dhezë dhe motra, kër përmend Allahu Gjellera Gjellaluhu që është në ngrënis nga Pema, e bën me të vërtet në mënyurat të ndryshme të prezentuar nevev dhe këtu më njëtë ndryshme neve në jepin dobi dhe në jepin mësi me të mëdha që ndua ti përkufizojnë e tri kryesore që është i ja aparë që ka të bëjmë këtë është sa Allah Gjallewala kur përmenë sa Ademi e lesëm grën nga pëma Allah Gjallewala thëtë fëbedet lehuma sa u atuhuma që është i ja aparë është pa sa Allah Gjallewala kështë veshur Ademi e zëmë një petk petk dhe th i cili mbulon të pjesët e tërpshme i cili eshte me të vërtet një manifestim i pjekuris, i fisnikris i turpit dhe i vlerave që i barë të kjo kries petë ku që ademi alisomi kështet të veshur simbolizon të gjitha këto dhe Allah Gjellewala thot posa ngrëni nga pema të eshte të tynë nuk eshin më ato që i mbulonim febedet lehuma sa u atuhuma ju shfaqen pjesët e tërshme, pasë e bëri më katën. Pasë të Allah Gjallewala pasë kësaj, përmen, se krasë kësaj Allah Gjallewala i tha, fëhbitu minha, nuk keni të drejt vërzdanit të përpjtoni nga mirësit e gjenetit, zbret një në tokë, e dyta, dhe e treta, Allah Gjallewala pasë të i përmen, ba adukum li ba adin adu, ke jetu në një ambjet në mitësorë, s'ke pas armiqë, s'ke pas kurtha, s'ke pas shere, e bërë gjënojnë, t'ashtë zbrit me një vend ku nuk i kursurë më nga armiqëja. T'ashtë ka armiqë, ka armiqë, ka luft, ka konflikt, këa është natyra e jetës në tokëm. Këto tre elemente duhet ndalëmi pak të këto që të vazhdojnë matutje pas taj këtë eksasoni radhës. Ademi Alisa me bërëjnë më katën. Dhe gjitha këto që pas taj rjedhen pas mëkatit, nejve në tregujnë qartas shëmtuashmën e shkeljes. Dhe a javlen që njëri ju për një knaci momentale, për një, për një knaci të përkashme, ti bartë pasujet e mëdhat mëkatit, që njëra aftushme, më për tjyre është të mjaftushme, mos të lasin për tjyret. Për ndaj, kër Allah u gjenë nëra prezentantë të ndërdozër, pasujet e mëkatëve, Jo që vetëm e lëviz imanin ton, jo vetëm që e lëviz besimin ton, që a i të shëndrot në një imunitet për balë virusave të mëkateve, jo vetëm këtë, se imani shtot, imani lëviz, a i forcohet kër njëri ju ledzan për pasurët të mëkateve. Për krasë kësaj, Allah u gjallonë me prezentimin e këtyre fakteve që kanë të bëjnë me shëmtu e shmëri e mëkateve, Allah u të bërë e kuatale e lëviz edhe arsyn ed A, është mere, mati. A dhej me e sa më muri nga një pëmë. Asë një specifik nuk e kishtaj e pëmë që të lënë nga tjetërë. Normali shte. Kret i kishtet mundshme. Lakmija e bëri që pastaj ti mërgjë dhe këtu pasuja. Në kjo shumë rëndësi. Allahu përna të regoj një regull të rëndësi shumë se si dhe të zhvillot jetën të tokë. Andaj, qështja e parë, Do të thotë dënimi i parë apo e keqja par, e parë që i psoi njeriu si psoi mëkatësht u rrezikua u rrezikua turpi i ti, tij u rrezikua keqardhia e tij dhe kjo është ndoshta do të thotë dënimi më i madh që mund njërë pritua, për. Për të ndjen me prjetuavë patketësisht do të thotë turpi do të krijojë një vlerë shumë e madhe, shumë e rëndësishme, që mbi të pastaj ndërtohen të gjitha vlerat e tjera në mos të mëdha ka filluar sot të të humbet. Pse po humb moral, pse po humb turpi? A për shkak se njerëzit nuk po e dinë çka është? A për shkak se njerëzit kanë pas do të dëmë prej ti apo për shkak më të mëkateve të mëdha që po përhapen. Prandaj mjaftën, mjaftën, pasu i e shëmtuar e mëkatit, që të largohet turpin nga një rjo. Dhe turpin nuk nuk nuk kuptan atë sku që në ftyrë paradikujt, por nuk kuptan fillimisht turpin para laqën në gjeralonën. Andaj gjdo mëkat që një rjo e bënë, që kanë jetë në përdesme. Gjdo mëkat që e bënë, fillon a i mëkat, tja hum turpin para laqët. Dhe kur hum turpin para laqët, njeri unë nga mëkatimi filan të kalan në mburje me mëkatimi në kënerimi mëkatimi dhe gjdo mëkat ka qenë kështu në tuk me në tekni sa mëkate publikisht sot bëhen dikur dhe kjo dikur nuk është para një shekulli dikur dhe të tëtë një gjenerat paraneve ose dy maksimumi ka pasë kësë mëkatosh nuk, nuk kanë qenë njështë me lache për mëkate nuk kanë qenë njështë me lache për mëkate po turpi ka qenë ai që, që i ka mbulu, ai që i ka bën njerët me bo fshehur azi gjynojnë, dhe i njëti më katë që deri dje ka qenë fshehur azi, dhe ka qenë i shëmtuar, së djo që betë, po realisht është bërë edhe mënyrë për të krenuar, mënyrë për të lafdruar, mënyrë për ta dëshmuar prosperitetin dhe përparimin e dikujt më katimi. A thua volë, gjunahi, për pësë i ka ndryshim? Me një kohë ka qenë gjuna, për me zhvillimin e teknologjisë dhe përparimin e njerëzimit, është bërvler dhe tashë e kanë pas drejt, ata përpara që nuk janë lafdru se s'kanë pas qysh, ama tash mar, a ma tashë ka marë, a kanë nere më katë fëqut, a pranan më katë i zhvillim pozitiv, që të kalan nga kje që janë të mirën, kërra për? Po njerës për e bojë si të mirë e mungese e turpit pasaj bënd që lirë shumë pandu një penges e shëmtuara, e keqja, e dëmshmja, të manifestu e si e dobeshma. E dyta, Allah thë fëhbitu minha gjemiha. Zbretni, më katit të privon nga mirësit dhe begatit që keqin duke shuizua. Pra nej ka thënë Alijo radiallahu ta'ala anhu, ma nëzële belau një labidhëmbë, nuk zbret belon tuk, pas si pasuje mëkateve dhe gjunave të njerëzvevtu. A dej me elsom, ishte i lirë gjernet, han të qfar dante, pin të qfar dante, sile ka dante, leviste si dante, ishte i lirë komplet, e kishte një kufizim shumë minimal, këtë për mësë e prekë, tjerat, ka dushko, këtë dushbon, sa dusha, si dusha, e kështu më në dhe të të. Gjithë tha këtu i humbi, Gjitha këto i humbi, këto privilegje, pa lodhje, në gjenet pa lodhje, gacëm, për zgacëm i hajke, pas një mund, pas një lodhje, gjitha këto privilegje i humbi. Qëfar e bëri adem e se mi ubë këto? Në ka ati i bërë apëtëm. Përëndaj, për që kojë edhe të, kjo regulli i jetës, gjitha rëhati, gjitha begati, gjitha mirësi, që fillan me humbë, Dihë se është si pasojnë ndë një mëkatë të bëra për të. Dhe kështu të parë të ta në gjithë mënë, së arë humën ndë një begati, por juve të më të materiale. Ata më të e për ishtë të fokusuar të begatit e adhurimit, në qëfëse për shembul e humë të begatine për kushtimit namaz, e humë të disponimin e namazit të natës, e humë të ga dishmërin e lezimit të kuranit, kë ishte begatie madhe për të qaj me leci bë e ndëllithe këtë vështirësim dhe humbit e lecimit me ndë një mëkat të boratë. Dhe shpejton të ndëte ube dhe të pëndim. Masi këtë mësimi morën nga baba, baba i kam së kështu, Ademi, Alisa, kështu i mësaj. Dhe kjo është të asën i rëndësishm që ka të bej me atë pjesë në mëkatibin nga anë Ademit, Alisa. Dhe treta, Allah o tha, ba adu kum li ba adin adu. Si pasu e mëkatit, si pasu e sh A dhej me lësëm, nuk ishte armesht në gjenët. S'kishte. S'kishte konkurent. A po? Nuk ishte, nuk ishte ziliqar. Sa e ngarkojnë jetën ziliqarët. Vallaj, sa i a vështirësojnë njërit, jetën armesht. E shumë, i e rahat në familje, i e rahan punë të tuja, i këqyrë punë të tua, për njerën dëgjën zëra, të njerëzve ziliqarë. Gjelazë, të mbushën me smirë dhe zili thurin kurthe, fjallë të ndryshme shpifi, akuza kësëllat bëjnë që begatit që i ketë ta unë binë shien nga se jetëa e kësë i botë është kështu Ademi e aldëm s'kishtë e jarmic dhe begatia më e madhët i në gjenet nuk kishtë e mundësia që ta nga pëmë të gjenetit ju shqimi por nga begatit më të mëdhoja të Ademi asom gjenet ishte se nuk kishte armiqësia. Kjo është beqati e madhe, me të kursy Allahu nga armiqt. Kjo është beqati e madhe. Por në këtë dunja tash është ndryshaftë. Allahu tha zbritnin tok badukum ba li badin ba adu. Në këtë hap me kuptuese, armiqësia dhe mosprajtimi dhe konflikti mes njerëzve bie si pasoja e mëkateve, bie si pasoja e gjunoheve, bie si pasoja e shkeljeve. Nga se Allahu xhallahu tha në Koran për disa popit me herëshum, kur ata më katuan, dhe bën më kat, Allah o thot, thë agorejna bejnehumul adawa, po sa ata më katuan, po sa ata i shkelin kufit, na zbretëm në bita, në bjellëm në mes në ty në armisin. Të armisia ka kuptim të gjërë, nuk është veçnat kuptimin që ne kuptojmë, mos pajtiben e familjes. Parahtian familen shoqëri në xhamat me një vën mes të njerëzve. Tërë kjo armiqësi e madhe sot mes njerëzve, lufta të papara, gjakderdhje marramanse mes njerëzve. A thua po pse? Skelet e shumta, sa zullumi bëhet, apo sa pauri apo hak kohahet, apo so so so so morali prishet atë që nderohet, atë që njerëzohet. Ekstremat, çka do të me, me mill në tok? Për dashja që çfarë armisie që tash njerëzve po ju kushtojnë shumë shtrat. Po i priongë nga begatice ata me joci të dhutën. Do të thot sad sad për shkakun do të dosh, logjikisht sad në këtë ton që ne po jetojmë. Gjithsa këto të mirë Allah që ka dhënë njerëzimit, ja ka mundsuar me me me në udhstu me të gjitha mënyrat me të vërtet këndshme, apo don në qell apo don në det apo don në... gjithkund. I ka mundsuar të komunikoj larg me dikën Më pa, sikurse më pa, më që në afër. Shumë mundsi, lloj-lloj ushqimesh e kanë zin mbi mbi mbi mbi tryezën e ti. Lloj-lloj mundësish të veshje të pijeve, madje të shtetit të të komoditetit. Sot për shembull, një një komoditet që dikur mbretëresa kanë pasur, dikur mbretërit e dunjas ato komodite se kanë pasur. Dikur sot njëri më i thjeshtë ka. Të. Njëri më i thjeshtë ka. Mera për shemb, ë uh, klimatisimin e shtëpijave që shumë njerëz e kanë ato. Përpara për me flladit në mrat do 200 njerëz më quhet me flladit. Edhe vet i kanë nzet kapaka hera ato. S'ka paose ai me çka me zhuklimën ato. Sot njëri më i thësh flladitet, i vjen freskia që derivon mrat dhe çokar çtu Allahu. A sot ke begatia? A sot ke mirësia? Ta mos thase për tjera. Anëlogjikisht doosh dashje Kur me rrëhatsmës me, me kumë tukas e sotë Allah, të nëtë mjetë e të Allahot. Por njëri bagi më të një kuqiu peshme a forse sotë, apëton. Epo? Bagi më të një kuqiu peshme a forse sotë. So gjakdirë dhe, so lufta, so intriga, so uzurpimi e kështu më rrëtë. Pse? Pse s'pëknacemi me këtu mirësi që si patën gjyshni tonë? E përshka këse këna shkillë shumë, apëton. Dhe kjo është e aja të që dhe demja Lisano, ap Unë e shkella dhe e pësova, e pësova keshë rahat s'pata armeq, ta është përdu të më rupit tënë, unë e kapon vjenë. Për para s'këqyrësha, a s'i kësha gale, a m'gut s'kush, a po bën kur të dikush kundër me, a kam zliqarë, rahat. E sëdë nuk jam që e shtutë, që kështua demi, a lisohëm për ju fletë bive të ti. Sëdë nuk e kam këtë komoditetë, sëdë ba addu kumë limë, ba addu në duvë, jeni arme Për ndaj nështrimin dhe Allah Gjellewala dhe parulen dhe ti, i afran dhe i bashko njerëzit. Rebellimin dhe i zhoti Gjellewala, kryon bariera dhe si luftën mes njerëzve. Për ndaj edhe Allah Gjellewala, pse e ka në gjitë fejë se ti amin islam? Nga fjola selam, nga amin ti e selam, që i ka dy kuptime, njerëzit zakurisht veç një jepën islamit. Thën fejë e paches, joja nuk ka fejë e paches islami, është fejë e nështrimin dhe Allah që si ka dalem, nuk mund nukon islami fe e paches, e pasus të islamit rebelium dhe i zotit, nuk mund nuk mesil pasaj pache me gjenoha. Islami është fe e në nështrimin dhe Allahot, që duke e ndëgju Allahot dhe respektu si mësimit e ti, s'ka qare pa pas pache, mes njerëzve, gjithashtu edhe mes Allahot dhe gjenali hom. Kja është kuptimi i paches në islam, pache po, po kjo pache e ka një rrug, e ka një bazë mësë ndërtojtë, andaj, El istislamu lillah. Islami është el istislamu lillah. Të nëstrojmë Allahu xhallahu ala me tëuħid dhe anqijad. Të Allahu të nëstrojmë me njerëshmëri dhe përulje që sjell kënëshmëri ndaj Zotit xhallahu xhala. E kur këtu jemi aktivizohet me automatizëm kuptimi i kësaj fjalë që është as selam. Edhe për shëndet i kemi selam, edhe Zoti na kemi selam, emri i Allahut është as selam dhe emni fesën është el-Islam es-Salam që realisht i largon dhe i eviton nga të resat, përqarjet mësfajtimet, kur? Kur na jemi në poqe me Zotin Gjellë Gjellali -Gjell hu e silë Allah poqe me së neve pasaj Bërja demi më katë e shkel i vijen e prej ku pëmen dhe Allah Gjellë Gjellali -Gjell hu tash e qartaj e kuptoj Ademi alizum se ka gabu dhe kërkon të rrugdolje kërkon të zidhin nga problemi nuk din të qëfar të bënte dhe Allah u gjenë leuala me një shprejë në Kuran në japë me kuptu se Ademi alisum eshte në bredhje Allah u thot fe teleka Ademi min rabbi hi kelimatin dhe Ademi i pranaj i pranaj fjallet nga zotja e i prane qka i prane i prane ato që i preste a i preste u zimin në radhës nga se nuk dinte qëfar bënte si kur se pejgamberi sallatësallatësallatë preste qdo dit qëd nëra te kallu bëvajhike fissama felenu allianneke kibleten të rdaha Pekamersëm, fale nga Bejtul Mëkdis, fale ka haksaja, po syti kesh ka qili, kur kemim këvi ka qabja? Priste, kjo pritje. A në një kurum pritje, e bëndve primë në jashtën, po zemën e këtë lidhë, nuk ka rahat endë. E pse kur fale ka qabja, su këtën të ka haksaja mu, rahat u falke, e ta është u kryje, mora, që ta e prisja unë, anë dhe i fetele ka, a dimi priste, Nështë e ka qili këqyrke, nështë e ka tukë, nështë e brendhe, Allah e lem qëfar bënd taj. Por fjole, fetelek ka jep me kuptu se nuk ishte heqra hat. Qëfar të bënd të tash? Qa du tash me bo për me paku këtë shkeli që, ose mu, më spëhupi zotin krejt tash? Qa pëpohet me mu? Dhe Allah u gjellë gjelali u të nërëzë, thët, fetelek ka, atë që e prestin nga zoti, ja dha Allah u fjolet jamsej Allah formulën e kthimit min rabbihi kelimaten fjal prtaba aleh dhe posa e përdori ademi ashtu kët formul e kthei Allah prapë në raport të mirë me ta tabaleh ja falli Allah xhallal xhalaluhu edhe ky stacion i faljes stacioni i kërkim faljes është i rëndësishëm se ka shumë dobë këto duam bër disa pyetje do stacioni shkeljes, i shkëljes i përmendëm tre apo tre stacioni i kërkin faljes, i ka një pes dëbija përë. Dëbija e për parë është të në vëzërë. Shikon e butsin, shikon e kujdesin e Allahut me robin që jashkeli urnin. Subhan Allah. Vëqën dëgjën e që dë ka Allahut thëtë? Ska në vëjtë për komentëm. Kur ademi Alisa më grënin nga përma, Allahut thëtë, Wana da huma rabbuhuma Alam enha kuma an tilkuma ash-shajara wa akul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduvun mubin Araf nazat de Dëgjoni kët thirrje Wallah sot bukur tingllën nxanërë se besimtarë Wana da huma rabbuhuma Eshkeli e ngreni pushnu bërja që nuk dësht më bë? Allahu thot wa nadahuma rabbuhuma. Dhe i thirri Zoti i tyre, opsa, subhanallah. Po i thirr për çka? Njëri e thirr dikon me gostit, e thirri, e, e ftoi, nida, thirri afta. Nuk tha Allahu dhe e çortoi Allahu Ademin. Nuk tha kështu afta. Nuk i tha Allahu Ademit Pretaş, bravo. Dhe ne sot marrim vendin për t'ju japta. Nga sa si i tregon te të Allahu Ademit, "O pad, kur ti ikpi meje te un dush m'u kthej." Edhe kur të mashkelsh vin që më më shkel, të komo mos e shkel, o pad dush te un e marr me kadoçment drejtu atë. Ku e kemë shkuar? Uthiru ila Allah. Ikni pikut. Ikni nga Allahu, po te Allahu e këni nga hidrimi dhe dënimi ti e këni tek shpërblimi dhe knasija ti a në që ka i këjtë kujdes të Allah Gjellewala kujdesi Allah për njerin a nuk e shtonë dëfshin dhe ti a nuk e mbush zemë madhrim për ta a nuk jap optimizm gjithë dë mëkatarit të gjithimit të til që për kunder shkeleve mëkate prap të trakasim në derë në Allah Gjellewala për të më pranuar aton. të marim një dobi tjetër të marim Allahu Jalla Jalalu ta'ala nazar. Ë parment sa admi uh, të niraz, raz, raz, uh, mënd, se jam soi do fjal. Këto fjalë janë pas shkeljes aty. Këto fjalën pas shkelës e para shkeljes, valla i modosh ky Zot subhanallahu. Pa. Para se me shkela admi Alislam. Çka i tha Allahu Jalla Wala në dëgjani ola zinë, dëgjani. Tha, wala të kërëba hadhihi shëgjara, fe të kuna minë dhalimin, në zgabani me afruksej pëme, nga se boni zulum qarë, e shkelni kufinin, boni të padrejtë. është e kërsnim, në kështë e gjuë forë but të butë kjo pëtanë. Para se më ranë më katë. Po kërë e shkeli, nuk vazhdoj e njët e retorikë, nuk vazhdoj njët i tingëm, nga se tashmonë, Njëri karamo, mos e shkelë mu kur bjenë për toë, kaptat. Ka gabu tash, mos e ngarka ma shumë. Ta shkonu i për për gdhelje, ta shkonu i për rahmet, ta shkonu i për butësi, jo për kërslim mu. Kërslimi është preventiv me të nalë mërshit. Në kuptu që me bu me ratje, bajke keqë i kipund. Po e kabu shkelin tashte, po njetë keqë, dënë mu pëndu. Hapja rrugë të taubës. Mos u avështirëson njerëzve rrugë të këthimit e ka Allahu gjallë lewale. Lehëca jau, jep ju shpresë, jep ju imëtë, hap jau derë që Zotja u ka hapë. Va na dahuma rabbu huma. Jo tha dhe i thiri Zotja t'yre, i thiri. Ta unë pëtë kini martën. Dhe nuk tha Allahu gjallë lewale a shikoni. Nuk tha Allahu dhe i thiri Zotja i gjithë fëqishëm. Që disi t'largot nga përështimit nga ata dy po tha zotë i atër e dyve do tëtë edhe pëse së më keni ngu edhe pëse keni shkel vin prapjëm zotë i ju vëftën dhe kjo është e veçanta e raporteve të, të kryesis me kryusim nëse raportet e Allah ose raportet e njëriut me Allah njër levala të ndërrozër janë dveçanta nga gjithë raportet e tjera për. dhe du mi njoftë që fari karakterizan raporte të tëna me Allah njër levala Jëndë shumë ta, i kemi përmënë në disa një qëra ota. Njën nga ato që e karakterizojnë këtë rapartë është për mundësia shkëputjes për hershme. Për mundësia shkëputjes. Nuk ka mundësi rubi me shkëput tërsisht lidhen me allonjër le vola. Që ashtu e ka lidhë zoti njërin me vetën ato. Sën e shkëput kur 1.100.000 gjunoha me i boa pëtën. Dhe më smelon gjunat të malë për e boa prapë në betesh robit ti, ajo është zëtët, i që gjithë do ditë të thratë, këtheu dhe pëndohë ti fali krejtë. Së në shkëputi, ba di hava, edhe kër e shonë, edhe kër e mahanë, edhe kër fenë e ti e luftanë, edhe qëka dushë kër banë, prapo e thotë, robit jamë. Ajo është sendronë, kur emrinë, kur Allah u gjallëvëra, asë një herë, nuk e ndryshënë, thyrën e ti ndaj o robi jam, o robi jam, gjithë që shtë është të fërë, gjithë ti e robi ti, subhanë Allah, a nuk e bënd të mrekulushme kërë lidhën me allonjële ula, paramendo, o robi jam, kujt, ati që ka këtë i shpinën, ati që për mëhanë, ati, ati, ati, e paramendo, që është thirë ty, kur ti i adhru si ti, a thëmë, është thirë e ma e mrekulushme, ma e këndshme, e mundshme, q me pletë kuptim në fjolë që thëtë, o rob jam, e të nëshruarit, e besimtarit, e ati që shqyë thëtë, e shikojnë këtë përgdhelje, dhe këtë afrim, që Zotë i vazhdimisht i abon njerëzë për të këthujet në rrugun e tjërë. Të në që mund të nëzirin për kësaj është, Ademi, Alisam, Tëneruazër, dhe motra, kër e bëri më katën, tha, Rabbena inna na dhalemna anfusana o Zoti Jon, më të vërtet, na i kena bo shumë zullum vetës tona tërë. Dhe ademi, alëse me këtë, na emësaj një vërtet që sot shumë në mungën. Qërështë e vërtet? Pranimi i gjinajtëm. Pranimi i të metës. Pranimi i mangësive. Sot njëriu me mëndjëmëdhësi, e me kryenitësi, e me inatë luftanë dhe luftanë që vështë ajë mësë me dalë që i ka të metët, këtë tjetë i kanë fajë atjevën, nërsa Ademës e në mësej që, o le kukën dhe thuj, onë e kom nga bua përta, thuj vlau të tonë kom nga bua përta, thuj, thuj në familjen tënde, më bo një halal kom nga bua, thuj jo, nga se kjo është vlerë, nuk kjo në nëqmim, nuk në kjo përbuzja që njerë me e pranu, të metë në ti, me e pranu më katë në ti, nuk ka të bëjmë e te. Nëse dikur është për shambullë, në është ta, me ndonë se ti e ki këtë gabim, ose e ki bërë këtë, nëse e ki bërë, s'pa ku së qaraje. Jo, më falë, e ke keq kuptu, së o në këmë thonë kësut, ose e këmë bëhë kësut, së qarimi është më rëndësi. Por, kur në të vërtet, e dinë se e ki bo, o në e kukën dhe pranoje o lapëm, dhe k të nërodhë njeri ma i madhë mi fëtyrë tokës, nuk e kështë problemë, vëllaj, kur, që në situatët në nërësh me me i thonë njerëzve, këm nga buaftëm. Nuk në imë sëtë, qëper është herë, njerëzë që me dalë, nështë ta i kam bozë zulom poplit vetë, i kam bozë zulom nështë ta kështëniz vetë, nështë ta kam bozë shkeljen dhe i familës vetë, nuk dëllë me thonë në falëni se këm n Ska më falën jam, thënë, ka gjithë mund mirë, ka gjithë mund, apo kontributë, tjertë kanë problemë, rrëthanat kanë fajë. Në qovë se nuk e kultivojmë vlerën e pranimit të tmetës dhe mëkatit, nuk mundi me shku për para, thënë. Me luftën e bedrit, përgëmberi se loësem po rëndisë të safatë, ashabve ti, dhe këtë u akamci e këtisë herat. Porë ndërë se safat ashabve ti ishte luft të lozni, nuk ishte e punë loj, ob, në pasë zvakta është në vajgar, ishte luft betej. Dhe bëjë fjallë për betej shumë vendimtare për të ardhme në islamit. Dhe njëri për ashabve nuk ishte renditur mirë në safë. Shikone, jetoni pak me këtë rastë. Nuk ishte renditur mirë në safë dhe pejgamberi më thonta 100 rad, 100 rad, 100 rad. Ai prap nuk lëvizën nga pozicioni. 100 rad, prap nuk lëvizde. Dhe pejgamberi sa sallam e pat do të thotë një ose shtiz apo diçka caktuar në dorë dhe e prekun barkun e tij, si shai fut un rad. Dhe i shtu komandant, i shtu udhëheqës e shë situatë kritike, nuk përndë dëgjanë, ndërmur një masë simbolike për me e këthin ven. Thaja Rasul Allah lekat e u gjë ateni, tha e dërgore Allahot, në keshka këtu dhimje për më dhemë, subhanë Allah, apëton. Peygamberi s.a.s.m. tha, hudhë sehmi, mere këthë, edhe goditëm si për goditë apëton. Nuk polemizoj, nuk tha, të përmë përzo mua, apo dhemës për dhemës për dhemës, shëkani këtë burtë mad në kësht çështja e veprimit simbolik a ja dha kët as e dha kët. Por këtu pejgamberi saollam po jep mesazh, po ndërton gjenerat, po formon njerëz. Me një bazë apo e formon? Po i formon bi e formon mbi bazën e qiltrësisë, kulluëshmërisë, dashinjëritet. I kërcëzuat çati me të në atë. Jo kur shkoja e parë pejgamberi thos më kam shoj këtu, po kja, kja, apo si mëson me kon dy ftyrsha që pas spinë të flasen. Ashtu që më së më që të përulën atë në çmum, i më së më që të në me krenar dhe të sinqert. Po më dha. Dhe pejgamberi s.a.s.t. ka kapë dhe goditën atë. Tha ja Resulullah, ti kur më më shoveu mu në këpata tësh në atë. Barkun e kisha çplut komplet. Tash me më shumë i të shtyr, nuk ka as bashë barabarta atë. Subhanallahu. Nuk ka as të barabart. E shplay barkun pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dha tha goditem tashtimua. Normal aj. Unall do ta ndëgjoj ra dhe e puthi barkun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thaballahu ya ja, rasulullah. Këte e komprit, jo më ta kthi japun. E komprit me të puthën barkun e bekuam, thon. Jo më jo më me, me, me tërat tyun e aftë. Largosoj me kërku, unë hak ndaj te japun. A ndaj ç'kjo është plani mjafton? Se kishte problem me i pranu po edhe kështu burra pasoi formën e ngritjes. Jo sikur të vash mbi bazën e <coughs> dëftësisë, edhe në çmitë pra të pabuesë që kështu më radha. Prandaj do ndrumar. Të të pranimi është bazë, është vlerë që duhet mbi këtë bazë të edukojmë dhe të tërë të edukojmë dhe të ndotim shoqërinë. Ka Sadimi tha, "Rabana inna dhalamna anfusana." Tha Zoti, "Na, kena boshkile prandaj. E shkila është bajagje e madhe. Zullumi këna bove të vetën atë. Dëbija të të tërë që i nëzirin për kësaj, për këtisa të të një është, se njëri ju të ndërlëzër duhet me pasë imunitet për balë gjinohë e vapëta, për njëshë rëshqet, imunitet për balë gjinohë, për njëshë rëshqet, e imuniteti i besimtarit për balë mëkatimit ku është, edhe në këtë ras të kejme është. Njohje e pasujeve të mëkatëve, njohje e dëmit të mëkatëve, n fejnlem të gëfir lëna vë të rhamna dhe në ku nënë në, në minël khasirin tha o zëtë në qo se tis në falë e tis në mshërën unë e hupi, unë e së kam si asë më në kërku shë heqë andë e heq. Ande, para se e me bu më katë para me ne e katë nëse Allah e së ta falë para nëse Allah e së të mundësën e me bu të taubë mashtro është atë në që farë imuniteti fitan këtu njeri për balë më katët nuk ka qëmim pastaj që mundet për te me e pagu më katimin dhe Allah Gjellewala se si vlenë o lavdo ande ademi njëftë e mirë ademi Alisa me njëftë e mirë që ka do të tatë më stifalet afan për përmeni këtë në kodrë të kërkimit të forës nga Allah Gjellewala Tjetra të tjetërat në rrëzër është ademi Alisa nuk është e pa më katë më herët asë vësë kështë e bërë më herët përëndaj mëkati i parë ishte shumë i zjartë, shka këtej temperaturët mbranëshme të kaj, parahatshme. Ndërsa, si kur qështë si i ka ma herët, bitë e ti tani fillun duke zbritë temperaturën në mëkatimit aftën, se kanë si kur qështë e baba e ty në aftën. Ndëkja me kuptu të nërëllëzër se kur mëkatët njëri ju i banë një, dy, tre, i 4 të pastaj, nuk kamu probleme më bapëtëm. Për këtë arsyje, kanë thënë djetarët, në këshë problemit të vetë gjunahe apëtëm, po është problemi se ajtë pastaj të qilë dirë në gjunaheve tjera apëtëm. E po, si kurse, njerëzët ka lëj lëj më katime që bëjnë. Po shamu dikush që, që i falë 5 kote në mozëve, as një vakësirën apëtëm. Edhe mundohet me qen shumë i përpik në namaz, mëndot me qen shumë i përkushtuar namaz. Në qoftë sik na mos s'baut, a jafoll s'baut, po ka lind diell apo. Si një shpirti ti javë. Edhin as frietë, Allah. Baje iran i shrijet, olo, vjen. Shtiri vjen. Çë ka dal koha e ti. Edhe pse xhumi mund të jetë arsye apo spo komo s'morjuna tek Allah jadelola prap nuk buatra den dita nuk ishkand djush morre sa bahi miku apo para me novta teatrin e ko chto tinos ton spi e ko jo qi dal pe vak tia të, apo to po ka harru apo tinos ta ufol ne hera apo edhe jeten e ko normal nuk ko dhimbje ne ko keqardh pse pse ko problem ni sa ba me ti kapton se tani dre ka malat as i ki dieten e pak malat e aksha me si mos veten i mos sa kalle mos me i fol apo Andaj, rruje frontin vijen e parë, se në qofë se e shën vijen e parë, tani, tani arniku nuk bërahme deri sa so të godet në pikën e fundit të besimit të ndatëm. Edhe përhapja më katëve, si kurse bërja më katëve. Bërja më katëve kështë e, pa dhe përhapja e, e, e normalizën më katimin atëm. Andaj, duhet të rruemi edhe nga bërja, nga përhapja, që të jemi mund përbolë më katëve atëm dhe e fundit për këtë stacion, do të më këtë stacioni i, i kërkim faljes, të vendrëlozër është se, Ademja lësëm, nuk kërkoj pëndim për vetja pëtëm, o zotë faljë më mu, po edhe gruja e dhaj kërkuan pëndim bashkë pëtëm, qëka nëmë kuptan këtëm? Shumë se këtë në këto nëmë kuptan, po du dy veç mi i thonë pëtëm. E para është të ndrëlozër se, allo ku t'a tregon se përmirësimi i besimtarit nuk duhet të jetë me me në disporcion me përmirësimin e familjes tënde. Jo dallimet të ndaja, jo ai ligjërata, ai nsime, ai punë mira, nëse ka harru gruën e tij me marr me vetjat. Prandaj shoqëroje familjen tënde në udhimin e përmirësimit, sikur ai shoqëroi Ademi Havana në udhimin e pendimit. Shqaqëraje, nga së shumë rëndësi, nuk bënë po debalans të madhë, dalon, kam mundës i gruja me dhe vërëm se burë, dhe këto ka rasë shumë, kam mundës i burë, është me i dhe vërëm se gruja. Cili do qoftë? Nuk duhet me ikë shumë njënëtetit, nuk duhet shumë njënëtetit, pra nda edhe kanarë shumë hadithë që përgëzojnë bashkëpunimin, bashkëshortor në adhërimin dhe Allah Gjëlleu alaftë një nga toa ka thonë pegamberi sa Allahu i qeshët Allah është i knaqër Allah u gjellëva në burët para me lajkeve me qëfa dhe prime kur burët qërët në falë namazin e natës edhe qënë grune ti dhe e pak e përgjumë për nuk qërët e pak e stërpik me ujë për mu qërët qërët se për falë këtë dhe primë, këtë bashkëpunim shumë lartë Allah u e qëmënë dhe e kondër të gruja me e bo burët shtapë Në mozi natës njëra u harru, po të janë njështë me sabat njërë. Me sabat tani e nëreqëm tjetër në dhe. Ba. Bashpunim që të falet në mozi sabat. Edhe në kohë, po të dhëgruja me inimu burit me dojnë gjemimi u falet. Me dojnë gjemimi e falë në mozi në sabat buri. Se aje që tje e ko venin. Aje ko venin që tje me falë në mozi në sabat. Këtë bashpunim, ne jep qartës kush bendimi dhe keqardia dhe kërkim falje e ademi të lehi së në përndaj gjdo projekt që ti mërë pjes e që natyra e ati projekt të është shpërblimi, adhurimi përmisimi i shpirtë dhe zamërstënda mos e arro familje në përndën shashrej bashkë me ta, bashkë në të dërim dhe që ku është e pa mundshme përndyshe mundohë që ku do që ti e pjesmarës me putë mira, që aty me konë familje e u të përndën Shikoj pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam. Shikoj, atë kanë shambu. Magji një vend dikon, një vend magji. Për 23 vjet. Vetëm një a thuaj çka është? E valla them, nuk ke nzu ngusht. Magji një vend për 23 vjet. Që lëvizi pejgamberi udhtoi, mori pjesë luft, që në luftë. E çë në transmetim nuk thuat edhe grua ne kish me veti atë. Edhe familjen e kish me veti. Ma gjej dikun që shkaj pejkamberësëm e se kështë e grunë me vete. Dikun ka shkua përë. Mëndaj, kjo është për shumë bërëndësia përë, investimi në familje. Investimi në familje, është shumë i rëndësëshëm të ndërurë dhe dhe mutërë. Dhe gjithashtu për i kësaj kuptuat se Ademi dhe Hawaja në atë kohë ishin shoqërija asë të i kohë, që ata ishin shosnija, popullatë e botës, që ata ishin, të, të tërë popullat disa mëkate që bëhen në kolektive nuk larguohet hidhrimi i Allahut pa pendim kolektiv ata. Kokun u acha, kjo e bën, por kështu bën. E ajetja edhe më is nuk e bën ekse më rob. Ky penduot ka gjinojë që kolektive të bëhen ata. Ap Apo familjarisht bën gjinohatë. Duhet pendim familial. Duhet pendim kolektiv. Duhet pendim shoqëror që të largohet hidnimi dhe dhenimi Allah Gjellegjellu haptëm. Për këtë arsye, nuk do të më mjaftu vështi që e pendu haptëm, po për më ngritë hidrimi Allah dhe me orë rahmet dhe falja ti, do është me dhe mundin që edhe të tjerët me bët njëten, pasi që më katimi ka qenë shoqëror dhe kolektiv. Kër ademi e lësëm kërkëj falja nga Allah Gjellewala dhe kër ademi e lësëm kërkëj që Zotë Gjellewala mja falj, Allahu tha, fëtaba alejhi Fëtaba alejhi Allahu gjallewala ja pranaj tauben Allahu gjallewala pranaj tauben e ademi e talisan Dhe këto është në në ndërësant gjithashtot një mërëndësi se pranimi taubes të ndërru dhezër nuk u vënua heq farë nuk u vënua zakonisht njeri kur dorëzën kërkes për diqka gjithë më në thot pret të lejmërojnë apëtëm gjithkund ku të shkosh prit klaimrojnë ku do të bësh kërkesë çka do të qoftë kërkesë klaimrojmë dalin emrat këtu e kemi në vendos listën e emrave hajde pastë 10 ditë në muaj e lexojë klaimrën telefon në numër kontaktues aki e kështu më raton për sa dëmi më son për ishtëkëllë për junë dhe Allahu nuk i thon nuk i tha klaimrojnë fam nuk i tha Allahu të klaimrojnë nuk i tha Allahu gjithë ne ola prit këqyrë më njërët që apëbuna me t'jë, dhe. Por Allahu tha, feteleka Ademu min rabbi i kelimatin, Ademi, Alisa, pranaj, pranaj, qëfar pranaj? Pranaj fjal nga zhoti Gjellë Gjellalu, dhe posa i pranaj, dhe i tha këtu fjal, qëfar ndodhi? Tabe Alehi. Allahu Gjellula, ja falim mëkatët Ademit Alehi, e që e me kuptu se Allahu te bareku ve teala me këtë bazë gjithashtu e ndërton raportin me kriesën atë. E para, një e përmana, raporti, natyra e këtyra raporteve është pamundësia shkputjes. Apo edhe gjithashtu raporti i dytë është mundësia e kyçjes gjithmonë kur dush ti atë, kur dëridon. Mundësia rikthimit është e garantuar tek Allahu Xhela Xjalalu me këtë atë kur dhe që nje dënë më këtë e kalajër le ora? Në qëfar dë loj kohë? Në qëfar dë loj stine? Në që qëfar dë loj situate? Në që qëfar dë loj moshe? Dënë më këtëj. Feta bë alihi. E preq që ke përgjigja? Fe, djetarët thonë është për të simbolizuar dhe për të treguar me njëher shmërin. Ademi ja tha Allah do fjalë dhe me njëher Allah ja fali. Që të kërë të me ka. Me dhe me njëher Allah ja Në këtë kam kuptuar se Allahu xhallahu tregon se në momentin kur ti dën më për mirësu, me një herë Allahu ka më ndihmu. Kur ti dën më u pendu, me një herë Allahu ka më tafol. Kur ti dën më buqut mira, me një herë Allahu ka më shpëvly. Me një herë. Do ka vënë, me një herë, me një herë. Veç me një rast ka vënë. E me një rast nuk ka shumë një herat. Ku është ai? kur ti bën junaptën, nuk tashkunë më, këto e, më një herën atën. Presmos pe lën këto, mos ta fllihën fletorën atën, që të skuqën më një herën atën. Ap Subhanallahu. Apo, ap nëse kur bën një mëkat, Allah i thot me lojkeve, bita, më lajkave, jep nafatrubit tëm mos e shunin më një herën atën. Moshta pendohet natën se ka bëjuar gjë në ditën dhe e kundërtatën. Veç në këtrash nuk ka më një herë. Që të pomën keq po skuqën më një herën atën. Nuk çkruhet mëkati më një herën. Prejtë pak, apëdhëm. Në dërësën rrasë dhe tjera, krejtë është me njëherë, apëdhëm. Krejtë është me njëherë. Për këtë arsuje, Allahu Gjallë lewala thotë në ajetën, që disare kemë për me, në suna në kebut, wa ledhina gjahed u fina, ata që përpjekën, japin mund, japin mund, ka kuptim në gjur, japin, shumë kuptim të gjërko, japin mund, për shka japin mund? Japin mund japin mund me ndihmu dikon, japin mund me mësu vetë, japin mund me u pëndu, japin mund Allah me adhru, japin mund shumë alë tënë. Allahu thëtë, le ne hdijennehum, këtu të është në korë si të adejmë alësëm, të pëndimë alë. Këtu korë halë oma interesantë për gjithje, këtu Allahu thëtë, adejmë u pëndua me njerë ja falemë. Ndërso, ta jeti, ata që përpjekin dhe mundun dhe jopin mund, e këtu si është e përgjigja. Aja me njëherë është gjithë mune, nuk, nuk i këta, të të gjëmorëm veshë, me njëherë, po këtu erë me disa përforsime tira, leneh dijen nëmë, jo është me njëherë, po gjithësesi, asë pa uhamendur farë, asë pa evonuar farë, do të i përgjigjim jopëtëm me ndim, me përkrahja, me shpërblim, me tëra që njeri kanëve dhe e kërkanëm tëmë. Përndaj, kjo është të rejtimi i Allah në dajrobit. Që është të Allah u Gjell, në wala komunikan me rapë të ti, edhe kur më katojnë, edhe kur bojnë putë mira, edhe kur kërkojnë dim, edhe kur dërnë më kur misu, e kështë më radhë. është e me një hershme. është e me një hershme. Po thuaj se, subhanë Allah, Zakonisht, ndo dhe kondërta dhe njërën. Apo? Ndo dhe kondërta. I dëmpë të shikën kuri forti jepshej atëm. Apo? Zakonisht, i varë fori shikën kuri pasi një livritatëm. Qështu dhe njërën dhe, dhe njërën. Zakonisht, dhe tëtë i vogli pretë kuri madhë po e përshërru. Zakonisht, pretë. Veshtë në e partë në malonë nështë kondërta për të nësëpallën të spret heq po ajo është të prit të jofën kur kemi i thonë unë e këmë bunet me këmë pak më nërjusha thonë Allah u thotë që të kështë të prit me i hëllam thonë së të thonë Allah thon. andë Allah u ka thonë men të kërëbë i leje shqibëran kësh më afrot mu së një plomë qëka që pënë hapin të kërëbë të i leje dhiraan Allah u gjëllohën e afrot robit të ti dë thotë sonjëlar. Shikoh, një pllom i bën 3 herë më 3 fish më shumë. Do të një hapi joti 3 nga zotë djela djela jotën. Subhanallahu te. Në këtë botën e kitë kundërtafton. Këtë të kundërtafton. Bëj raport me Allonja Lora. Të goni pas kësaj, arsyeja e një mik pesë zotë fillar të thotën. Çfarë ka fituar që kësaj ofertë i ka thonë nuk më valla si jam zon. E çka ka fituar i shkrit. E çka ka marrë për bolsaj? A mos ke gjithë dikon ma t'gatë shumë që kaqë me njëhetë për gjithëta? Ose ke gjithë dikon ma t'mshirë shumë, ose ma t'butë? Ose që t'pret ma gjatë se Allah u Gjellewana e ke gjithë dikon? E që se ke gjithë, po kurën nuk i me gjithë, kurën e kurës nuk i me gjithë. Edhe pse ke lypë tjera zë vënsime, e kjo bagi është të ronë, edhe kërësi ke gjithë më tjertë, je këthy të Allah u Gjellewana, a petaj të pranë nëpë, edhe a petë sër Et juna bajë fletë këtu mbot. Mor dikush përshëm me anashkalu, po që vetë mos po din dikush më mirë se të japën. Etani kur vjen te s'ka gjetë Kapinoti, tu shjem zonë valla fat tash. Apo, çu shtoj apo neer, jam zonë. Shikoj lip s'ka gjetë kokon tash që është po vjen tona valla. Apo na çu shtoj apoim. Edhe pse na kena interes, apo atë mondajtë na, të na fitojm. Allah po t'sheq ti lip, subhanallahu. Shep, po shepi njerë që po kërkuen zavendësime, në përgdhelje, në kujdes, në knaci, në lumëturi, po kërkuen zavendësime. Aj për i përcjel, aj për i shej, aj për i din, një qëfar dyrë për të rëkosin, që të gjenë këtë lumëturi. Aj për i shej. Dhe kur po bredhin 30 vjetë, 40 vjetë, 50 vjetë, 60 vjetë po bredhin, s'kan lonë derë, s'kan në vendë pashku, të kërku mu knace, mu ngrite, mu më, më kështu më radë Në fund për i binë Allah në dygoj dhe, o Allah falma. Edhe Allah po i thotë, sefte për i shapë, që shi hajde një aptëm. E po, në të kuptim, se si o përmenë Allah në gjënë levala kërë, atë kaluar të bredhjes, por përthuaj se, posa e kam po Allahun, janë bindë edhe janë këthi apëm. Po së konë që shto aptëm, se të i bagi më të i e bindë që dosh mu këthi për këllip, rrug tjera aptëm. Por ai të tretojnë sikur ti të bindje eh, momentet e por dhe kjo është ajo që bën mbeshtore kthimin e njerit tek Allahu dhe komunikimin dhe raportin e mirë me Allahu e bën e bën shumë mbeshtore shumë interesant madje shumë të rëndësishëm dhe të domosdoren për njerin. Për këtë arsye Ademi fam e dinte shumë mirë këtë dhe tha, nëse nuk më fal, nëse nuk nuk më lidh prap' un e ja hupi shumë. Wallahi hupsh që a dhemi ai sa mi tha bive të vet dhe zëri ti, hala është i ti halaht i fraskat hala po tinglën në vesh e short të shombive të ti po po tinglën hala mos bërdhni dhe mos bëni eksperimente se keni me hub ndoshta ne fitu lidh me Zotin xhallahu ala ngoni msimet e ti mos ia ja prekni pemtë ndalumës si ja e hop në Sion ata mos ia prekni rindimin Allah xhallahu ala se boll gjoniu ka lona ata Ballgjoni u kalon po çka po lidhni kët çështë që ka bëj ballngoj po çësot gjen e ki valla Shikos sa gjëre kanë lanë pse po shkon çësht Hup me shku çyksë vetëm Hup me shku terreve Hup me shku sakaçeve çor sakaçeve Hup kthau në rrugën e drejtshme kthaut tek Allahu xhënë në urtë Andaj gjithë këto mësime dhe shumë të tjera thash na vin nga shkolla e babës së parë Ademit alaihissalam pas kësa i thash, Allahu Gjellewala, ja pranej pëndimin ademi të të zëmë, e pranej, të ta bëalej, mirë po, tash më ishte një vendim tjetër, dhe të tëtë, pëndimi kru, u kry, Allahu të ka falë, nuk kemë u dëru për këtë, po në tokë kime zvrit, po në të gjenet e kime dalë, tash dikush ka më si me thonë, e po tash më si a falë, pëse se danë gjenet, e po? e po i thash zbrit, në tokë, se në zbritën të tokë, bajegje shumë dobi ka. Bajegje shumë mërësi dhe mirësi ka, tën, që si korësa dhe i ben Kaime, atë shumë dobi ka nga zbritë e ademi të asëmë të tokë, që nuk ka mendje e njëri që mundi përtheku, e asë gjuhe e botët që mund me i përshkrua, pa mund shmërta. Dhaj një libre e ka shku në tri volume, për që të punatë, pse ademi oronë të tokëm. Po na sonte nuk mundu me vazhdo në këtë pikë, edhe pse i kompas para vete, por inshallah do të vazhdojmë në dersë të ardhshëm, urësia e zbritjes në tok. Pse a dimi bashën tok erdh mërdhun, nuk është e rastishme kë pun kosh, umursi, dhe sa më tepër i njohim urësitë e zbritjes, e kuptojm realitetin e jetës. Do të realiteti i jetës tonë mbi tok është ngushtë i ndërlidur me urësitë e zbritjes në tok ta dimët alehisan. E pse zbritin tok do të, të vazhdojmë in shoda derësën e ashëm. Zotë i ruajt, Allah në e falët më katët tona, dhe Allah në e dhënë në rrugën e drejtë, dhe Allah në bëvë gjithë mund të lidrë fëqimisht me te, dhe në rujtë Allah nga gjithdo vepër, fjalë, besim, qka do qoftë që e rëzikon lidhjen tonë me Zotë Zot i njëllë e gjelalu. Zotë i shpërbëlejt, o sërëllëm, o sërëllëm, o sërëllëm, o